Süleymanın məsəlləri 14-cü fəsil Hikmətli qadın evini qurar Səfeh qadın onu özəli ilə uçurar Düz yol tutan rəbdən qorxar Yolunu azan ona xor baxar Səfeh lova sözlərinə görə kötək qazanar Hikmətlinin dili onu qoruyar Öküz olmayan yerdə axğur təmiz olar. Amma bol məhsul öküzün gücü ilə yaranar. Doğru şahid yalan deməz, Yalançı şahid yalandan üzə durar. Rişğətçi hikmət axtaranda onu tapmaz. Dərrakəli adama bilik tapbaq asan olar. Axmağın qarşısından çəkil, Onun dilində ağıllı söz tapmazsan Uzaq görən hikməti ilə öz yolunu anlar Axmaq səfəhliyi ilə öz özünü aldadar Səfəhlər günahar işxənd edər Əməli salihlər bir-birini məmnun edər Ürək öz dərdini bilər Öz gələr, onun sevincinə şərik olmaz Şərin evi tarmar olar Əməli salihlərin yurdu çiçək açar Yol var ki, insanın qarşısında düz görünür Amma sonu ölümdür Ürək güləndə də qəmli olar Sevincin sonunda da kədər var Azğın ürəklilər öz yollarının bəhrəsini doyunca yeyir Yaxşı adam isə əməlinin əvəzinə alır Cahil hər sözə inanar Uzaq görən hər addımına nəzər salar. Hikmətli qorxub pislikdən dönər. Axmaq ehtiyatsızdır, özünə güvənər. Hövsələssiz səfeh-səfeh iş görər. Pisniyyət adama nifrət edilər. Cahil səfehliyi irsalar. Uzaq görənin başına bilik tacı qoyular. Pislər yaxşıların qarşısında, Şər adamı isə salihin qapısında əylər, Yoxsula qonşusu da nifrət edər, Zəngini isə çox adam sevər, Qonşusuna xor baxan günaha batar. Məzluma səxavət göstərən nə bəxtiyardır? Şər quranlar yolundan mı? Məqsədi xeyrxaxlıq olan xeyrxaxlığa sədaqətə çatar. Hər zəhmətdə bir fayda var. Boş sözlər insanı ehtiyac içində qoyar. Hikmətlinin başına sərvət tacı qoyular. Axmaqlar səfihliyi ilə tanınar. Doğru şahid canları qurtarar. Yalançı şahid heylə qurar. Rəbdən qorxan tam arxayındır. Çünki Rəb onun övladlarının pənağıdır. Rəb qorxusu həyat qaynağıdır. İnsanı ölüm tələsinə düşməkdən geri qaytarır. Padişahın əzəməti xalqın çoxluğu ilə bilinər. Əgər təbəələri olmasa, hökmüdar süqut edər. Gec qəzəblənənin böyük dərrakəsi var. Hövsələsizlərdən səfehlik çıxar, Ürəyin rahatlığı cana həyat verər, Paxıllıqsa sümühləri çürüdər. Kasıva zülm edən, yaradanına xor baxar, Yoxsula lütf göstərən, ona hörmət edər. Şər adam pisliyi üzündən qovular, Salihin ölümündə belə pənahı var, Hikmət dərrakəlinin qəlbində özünə rahat yuva qurar, hətta axmaqların arasında da bəlli olar. Salihlik bir milləti ucaldar, günah ümmətləri utandırar. Padişah ağıllı qulundan razı qalar, ad batıransa onun qəzəbinə dükkar olar.